Ne e fillimisht falemdrojmë Allahun azzë o gjell I cili na begatoj me ketë din Dhe lusim Allahun azzë o gjell Që Allahut na mundson të jemi mirë njës Falemderuas për ketë begatim më dhe shtor Ne me emnin Allahut azzë o gjell Sot do të përpjeqemi, do t'i flasmi disa fjal Bistacionin e sprovës së fundit najetën e besimtarit. Pra do të flasim siç ka ardhur me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që transmeton një sahabi i quajtur Bara ibn Azib ibn Radiyallahu an. Na transmeton dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të gjatë i cili thotë: "Ismi më i pejgamberin Allahut në skajt e Medinës" Dhe pe nga meri sallallahu alai sallem Kura afruam afer varezave të bëkis Tha i pa disa besimtar që janë ledh parath një var Pyyti pe nga meri allahu dhe tha Qka janë të buk të besimtar në këtë vend Ta mjala sallallahu Janë duke e voros filon Ta nëzitoj pe nga meri allahu dhe ull në skaj të varit Dhe janisi me qajt Ta qajti për nga meri sallallahu alai sallam Deri sa e për loti prejni në ati E pas taj për nga meri allaut Nga dëftoj dhe nga njëftoj dhe tha Besimtari nëse anë në qastët e fundit të jetës e ti Tha vin me lëk Me fitirat e bukura dhe me Petka të bardha Me veti e kanë një qëfin kjefin për e qëfineve të gjennet I parfimosur me parfimin e gjennetit Vinë panë besimtarit Para se ti delë shpirti ulen Numëri se cilëve është sa i shefësi një njëri E pas ta i ven me leku i vdekjes E pargëzonë se Allah azdo gjelë është i knaqër me ti Dhe i tregonë Për pregaditjet dhe dhuratat që Allah azze o gjell i ka pregadit për ta dhe thot Dil o shpirt mir Tape Ameri sallallahu alai sallam Shpirti besimtarit në këto qast e del si kur pikat që pokpikojnë prej bokalit Darin let, dalin kolaj e që të merë shpirtin me laqa i vdekis Dhe që dorzon me njëher me laqeve që janë prezent e mbështë qelin me qëfini në gjënetit dhe ngritin lartë në qelë. Par këtë arsi e kur vdes besimtari, i esinësit e ati të hapë, që si një njëriut e vëshgon dhe e shiqon shpirtin e ati se si në gjitët të përpjetë. Tha ngritet në qelin e parë, e të thojnë banor të qelit e parë, Kushan shki shpirt mirë Kje e ka një erom të kanëshme E ka një erë të mirë Ton kje anë shpirti filonit Të birit të filonit Tho të hap janë i dirë Tha ja hapin dirë dhe presin me lëkët Me miliona që janë në që elë dhe i thojnë Mirë se në ke ardë Në ke qastë Të boanë Shpirta të njërzve që kanë vdekë para ti dhe që janë të afer Dhe që dënjoni për atinve e pytë ata dhe i thot Si ka halët filoni, i biri filoni Si e kanë babër, si e kanë prindërit Qa kanë bo dhe si e kanë gjengjen e tjere Endërsa me lekët I largojnë shpirta e besimtarve që kanë vdekë para ti dhe i thojnë Lene të poshon, nga se a i ka ardhë pre një dunjoje, pre një botët të lodhshme. Poshon pak a i e pasta i vind dhe e pysin dhe i thoi, si ka pun filoni. Këtë regon se shpirtat e besimtarve nuk e din gjengjen e atinve që janë gjallë. Pra shpirtat e të vdekurve nuk takohen me shpirtat e të gjallë. Po dhe shpirtat e gjenet live Nuk takohen me shpirtat e gjenem live Dhe të dëgjoni këtë hadith Që ta kuptoni se që ka ndohë dhe pse nuk takoh Tha i thojnë si është filoni, biri filoni Tha nëse i thojnë ca i ka vdekë para një mot motit Ato thojnë mjeri e aj Pra pas ka shkun gjenem Nga se shpirtat e jo besimtarve Shpirtat e munafikve nuk pranohë në qe el Nuk i hapën dirët e qe elit Si që ka thonë Allah në Koran i Kerim Allah nuk i hapë dirët e qe elit Shpirtave të jobesimtarve Dhe nuk kanë mundësi të depërtojnë dhe të ngritin Lartë në qe elve të madit Kur të hi e deva për birën e gjelpanës Pra nuk kanë mundësi që ata Të në gjithë të në lartë në qjellë, Në dërshë nëse i thotë se enda në gjallë për gëzohë, Dhe thojnë Elhamdurillah, Inshallah, Dhe ajvjen të ne, Gjithë të në lartë në shtetë katë qjellë, Pasit që të ceremonin dhe të apërcelin shpirtin, Banor të qjellë dhe se parë, Në gjithësin të ditën, Dhe të tretën, të katërën, të pestën, të gjashtën dhe të shtatë, Allahu subhanahu dhe al terejstron emrin e natir në regjistren e banorëve të xhennetit. Dhe pastaj Allahu thot: Kthanë në tokë. Nga se ne kemi premtuar dhe kemi thënë: Minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijum taratan ukhra. Pra i thokë i kemi kriju. Në tok do t'i rikthejmë. Dhe pejtokës do t'irin gjallëmi një dhe njëherë Dhe në shpirtin bikofomen, gjenazën, trupin e ati Nasa apre i banorve të gjenetit thot Nëziton një dhe shomë një agje Pra nëziton një sa ma shpejt Që të dal nga kjo bot e lodhshme Shpirti ati që ndron bikofomen e ti Dheri sa të voroset Kur të voroset në varë dhe fillojnë të mblojnë varën e ti, me njerë, vindime lek dhe kena stacioni i fundit, i sprovës e besimtarit. Stacioni që i parashtrojnë piqët e para në varë, që nga ka tregu për nga meri sallallah a.sallem, në këtë qaste njerju, ashtë ma i nevojshëm për Allahun e ti, s'ka vend dhe qaste, që njerëjo ashtë ma i nevojshëm për Allahun e ti se sa këta qaste pra duke qenë në varë thavindi me lekë që njoni që uaj të në munkër dhe qëtërin e kirë dhe i thojnë ngritë ullë e ullin atë njeri dhe e pysin dhe i thojnë ku shash zoti itës qëla ashtë feja itë ku shash për nga meri itës një në transmitim thuatë Se kur ta ulin ata në varë, i duket ati se dili po përëndonë. Dhe thot më lejoni ta fali në mozin e këndisë, se dili po përëndonë dhe po mhik në mozi këndisë. Me lekët i thojnë, do të falsh ata vetëm, kemi disa piqet i parashtrojmë, dhe për këto piqet të na përgjigjësh e pastajt do të falsh në mozinë, Do të falç në mozi në i këndis Val, a ka në maz në varë Të regon për nga meri sallallallisillem Në ditën kërë në gjithë në Mirach Tha ka lova nga toka e shenjtë Bejtul Aksa Ka lova dhe pranë varit Të vlau të tim Musajt a.s. Tha e pash Musajnë duke u falë në varë Falje në varë, si që thëtë imnit e imia, nuk është obligim të falështë në varë. Me gjitha ta, namazin në varë, është inspirim, sikur që friman ne që e mormi të vdekurit, që e kanë dashuru, e janë dashuru me Allah, e kanë dashët i badeti dhe namazin, Allah u jamunconë si sikur frimorjet t'i mërë, të ban ibadet dhe nëvarë. E pysin për Zotin e ti, e pysin për pejamerin e dërguar të fundit, dhe e pysin për libre në ati. Në këtë rastë, Allahu ka premtu në Koran i Kerim, dhe Allahu ashtë a i cili nuk e ndrishon premtimin e ti. Ka thonë Allahu në Koran i Kerim, ju thëbbitu Allahu lëdhina amenu, bil kaulit thëbiti fil hajatit dunja, Wa fil akhirah Wa ju dhillu allahu zhalimin Wa je falu allahu ma jesha Allah i përqendron dhe i fërcon Njerëzit në këtë dunjoh Robët e ti të dashën dunjoh Qasët e fundit e jetë Dhe i përfërcon në akiret Qka është përqallim këta jetë në akiret Do me thonë i përfërcon në varë Përgjigje dhe thotë zote ima shëlloh Libri im është kula një kerimi Dhe i dërguar i fundit ka qenë Muhammedi sallallahu alisallem Në atras në dhe gjojt një zonë prej që elit Dhe thojnë sa da ka abdi Të vërtetën e ka thonë robim Pra zgjeronja një varri Ta izgjeronja një varri ati 49 metrë 70 kut 70 kra A përsisht 49 metrë Dhe shtronja një varin Me te pia të gjennetjet Dalin këto dimelek Pasi ta krinë misionin e tire Kja së prova e fundit në var Qe ka tregu për nga meri sallallari sallem Në atë moment dalin dimelek Dhe indriqohet varit ti Ja prapoven një njeri qeter në var Hi në var Një njeri bukor me fitir që i shkëlqen fitira ti, i e pselam dhe ullët afer ti dhe thot, apo më njef, thot nuk po të njof, vetëm se po të lezoj nëftirën tëne, po të lezoj në fitirën tënde, se ti vërtet ke arë me dëni mishde, ti e po të shofë vitirë se ke arë, me na përgëzu për mirë, tha une jam vepra itë, Unë e jam agjerimi itë që e ka agjeru gjatë ditëve të nëzëhta. Unë e jam namazi itë, unë e jam lemosha itë, pra të lundë keqen i shpejt në vepra të mira, dhe keqen shumë nga dalshëm në vepra të liga. Në keqë qëru dhe në keboj s'met, pra dhe ne kena me qëto qëru dhe s'kemi të me të lonë vetë. Në këtë vendë, ta të ndronë dhe thotë, Allah, hapja një një derë, që ta shëvë vendin e ati kër e ka në gjëndekin, Allah. Preja sa i dere, i ven një erë e këndshme dhe për jeton, gëzime dhe të mira që i vinë nga anë, Allah, nga anë e gjëndekit, Allah. Dhe në atë rastot ja rap, o zotima, ba në kiametë, Ba në kjë amet që të shkoj në edvend që për shofë unë. A tërë allohu asë dhe o gjellë thotë pusho. Pusho në këtë vend dhe flinë, si kolë që flenë dhondri në të në parë, që nuk e zgjonë dhondri në mëngjes, vetëm ma e dashura e ti. Për këtë arsie, kja është qastë të fundit të besimtarit. Në dërshë a thotë për nga meri sënë allohu alisillem, nëse një një një është që Ja ka këthi shpinë ndinit Allah, ka jetu për barkin dhe epshin e ti, dhe is ka jetu për Allahun e ti. Tha nëse anë qastët e fundit të jetës e ti, vinë me lekë prej anës Allah nga zjarë i gjenemit. Me fitirat të nëzime të zezah dhe me, me që finë prej zjarë i të gjenemit, i parfimosur me parfim të gjenemit. Vinë dhe ulen para ti Në këtë qastë Nuk ka dëshirë kënjëri të takot me Allah në ti Edhepse kur ka qenjë një gjallë ka thanë On e vdekes nuk i frik në farë Këtë vdes këtë qitë së më një Nga se on nuk i tut në vdekes Venë qastë i mu tut dhe venë me leku vdekes E ata I tregon ati se Allah azogjel është i dhruar me ti i tragon dhe i lajmëron se Allah u ka prega ditë gjenëm për ti në këta raste ta frigo dhe s'ka dëshirë të takot me Allah dhe në me leku i vdekes për të amor shpirtin dhe i thot dil o shpirt keq shpirtin të nton të mshefët në trup atare me leku ti mshojnë ati derisa jam e ma vitojnë të gjithë trupin si që kanë thonë djetarët Se në këtë rastë të kishë posedu Fuqit të thot Oh, apo of Do të kishë tjenë letësim për ta A dini vlezër Se në këtë dunjone se njerëjun E, e thëron një thërë Dhimë gjenë ati e njën fillimisht trupi E pasta i shpirtë Në dërcanë të ostët e vdekës trupis posedon fuqi talëviz asmojën e gjuës, nga zetë merin dhe dhimjen më të ma dhe tash e ka shpirti, tash nuk rehet trupi, por ahët shpirti dhe a shkullin me lekët, shpirtin ati që shka anë në transmitime, që e kap me leku i vdekje shpirtin ati, që të del me shpirtin ati që të damarë. Për këtë asia në pitë parë tonë Njonin nga ato Amar ibnja Asi Dhe ka thonë mukon të kisha gjithë Një njerit të ke vdek të më tregon që shpenin daljen e shpirtit Kër ardë puna me vdek Amar ibnja Asi Abdullaj më një Amar ibnja Asi thë o baba im A që e kesh presu ti ja pra Ne eve sot për në mund sot Tha në trego që shkana me dal shpirti prej trupit Tha, gjali im, Tha, dalje e shpirtit prej trupit, Kjenë ka sikur një deg me thera, E cila ame shumë thera, E ka kap një njeri prej të koje, Dhe e në tërheq me fuqi, Që gjdo therë me veti e merë këndë një dëmor, O, gjali im, Dalje e shpirtit në këtë qaste, që e në kasukur me morë frim për i majës apo vrimës e gjelpanës, gjali im dalja e shpirtit në këta qaste, që e në kasukur zogin e gjalë me qitë përmi me një mangal apo për një shporetë. Pra këta e në qaste dhe dhimshme, në qastët e vdekes vetëm Allah, ja ban letë dhe kolaj këta qaste dhe, Atire që e kan lutë Allah Që që ban kolaj dhe kan vepru për këtë dit Tha delë shpirti ati me erë të lig Me erë të ndotur Në gjitë të lardë në që elë Venë që elën e parë dhe thonë Që ka është kjo e erë e keqë Ka arë erë e shpirti të filonit të birit të filonit Dhe nuk e hapin derë në që elit Allah e registron Allah e registron në regjistat Në librët e banorve të gjenemit Dhe Allah u ka thonë prej që elit ja hedhin shpirtin në var Prej që elit 500 vit e lartësi E hedhat shpirtja ati në var Arrin shpirtja ati në var Pasit që këfomën gjezozën të mlojnë Tapeja mërja Allah Kur gjemoti fillon më këthi dhe fërkemat E kafuseve të ti janë dëngon i vdekurit dhe e kupton se e kanë lënë të vetmuar. Në at kohë atë ko, rrimti me Lek, por ta sprovuën në sprovat e fundit të jetës së tij para pas vdekjes. Në stacionin e parë të varrit transmetohet me një transmetim. Vinkta me Lek me pamje të trishtueshme. Fa varrin e grin me thojt zonin e kanë si bobullin shicimin sivetin me flokë të gjata dhe me fityra të nxira të mëdhej e kapin e ulin dhe e pisin këta dhe i thonë marr rrobë ku janë zotit et cila fëra jite kush asht i dërguar i fundit në këtë çëskë njerëj që s'ka pas habër me Allahun azze o gjell, atërë i del gjumi në këtë ras dhe thot, ha, ha, balë vërtet, kusha zoti im, kush qenë ka zoti im, qenë ka dunjoja, pasurija dhe biznisih, apo qenë ka di kush qeter, ha vërtet, cila feja ime dhe cila libri im, kushash i dërguare im, në një transmitim, Thotës Kam dëgju se zote ima shë Allah Kam dëgju Në kanë shkrujt se kam qenë musliman Kam dëgju Se Muhammedih Asht i dërguvej Allah A i selin dobi këti njëriot Që se ka pasu pe nga merin Allah Asesiv ledër të ndërshëm A të rejthuat ati La dë rejt e wala të lejt Ah more qi qanë Zdove koti me mësu dinin tan As nuk veprove me dinin tan Ledhët të ndërshëm Nga ke adith në nënkuptohet që Cdo musliman i ka di farze Farzi par me mësu dinin Dhe i diti ati me veprove me atë që e ka mësu Pra nëse u lështë dhe ndon në ko Me mësu dinin tan kjo është alamet Si djeti e don dinin tan dhe don me veprove me dinin tan Ndo shta vetë mësimi dinin tan të ndërmjëtësën ditën e gjikimit dhe të shpëton se ti e kinis uvën e përmisimit dhe veprimit për këtë asje i thuat, la dhe rejt uala të lejt ti aske do ko me mësu dinin tan as se interesu për dinin tan as ke pit për dinin tan as ke me vepru me atë që ke mësu atër e mësho në kupën e kres me një qikëq që thotë përja merellaut kodrave me apasë mshuën mshu e kështë e bohi. Pra pa lauja rikëthenë, dhe në këtë formë a i dënojët në varë. Pra vledhët të ndërshëm e janë i prene për në pika të shkurtra, të njëftomi pse pse dhe cila që anë ato vepra që njërzit dënojët në varë. Me loj loj dënime, si që cekëm në dërë si në kaluarë, Se sprovat për besimtarin në varr janë pastrim për to. Për Allahu dhe sprovat e varrit i ka bën pastrim për ne. E para nga sprovat i shtrëngon atë varri. Dhe me pas sfatu dikush që sfatu Sad ibn Muadh, çdo kujt i shtrëngohet varri, besimtarve dhe jo besimtarve. Mirpo ka dallim mes shtrëngimit të besimtarit dhe shtrëngimit të jo besimtarit. Në simtarit e shtërëngohet varri për diarësie, e para prea ti me abo me dië, se ti ke dalë për një botë të vogël në botën e modë. Si korëfmija e cili ashtë, në embryon ashtë në barkë, dhe aj kur dale, di nësht një nështë një shtërëngim, e pas taj njëftohë, se ka dalë një botë të modë, pra krasimi dunjasë, Krasimi akiretit me dunion, si kur krasimi dunions me mitrën e nonës në barë. Pra dunionja sa e modhe, pra në mitrës, aqë akireti ash i marë. Krasim me dunion. Argument për ketë, na tregon për jam e relloh, se nditën e gjikimi që e ne misilat, në të cilën e përmbonjë 70 militar, zdo litar, Ka shtavët mi melek Para me ndo gjenemi sielët Pika sielët Të ramendime të djetarë Disa kanë thirë prej mbërëndësisë të tokës E disa thojnë prej që elin E disa heshtin dhe thojnë Nuk e dim prej ka sielët Nga se nuk në kanë ardhë Argumente të tjarë ta prej ka sielët Pra gjenemi ashimad Pra ta dhe gjeneti ashimad I fundit në gjenet Ka sa një më dhëtër toka Pra akireti është një bot krejtësisht qëtër dhe është shumë e modhe si kur që mëdhësia e dunjons krasim me mitrën apo barkun e nonës e ditë apështë rëngot që të pastroat besimtari dhe të apërqafon e apërqafon nona e ti nga se njeri o shkriju prej dheot dhe ja praven rosti me u këti dhe dheot këthet në prejnin e nonës Nona përmaluar përbesimtarin, e shtrëngon fort, ka dalim për e shtrëngimit të ati që e shtrëngon me dashni, dhe atë që e shtrëngon me i dhërim, e shtrëngon toka dhe qafirin dhe munafikun, që ka thonë për jamerello, dhe risa brit i njëni me qëtërin, këtë form ngell aji në varë, këtë form dënot aji në varë, që të vinë dëni me të qera në varë, valë, Përse dënohën dhe sa so gjatë dënohën në varë Ibni Kajmi ka thonë Disa janë të dënohën në varë për herë E disa dënohën përkosisht Cilë qenë ato që dënohën për herë Dhe cilë qenë ato që dënohën përkosisht Ta përherë shëm të, përher të dënohën në varë Janë munafikët dhe jo muslimanët Ato dënimin e kanë notën dhe ditën E pas të i vazhdo në dënimja atyre edhe në akhirat Për këta dhe ka shumë argumende Ndërsa përbesim tartë Dënimet e tyre janë të përkoshme Dhe treguam shkacet Në derësin e kaluar Pse dënohen disa në varë? Disa u dënoshin për çkak se kuroni Edhe se në mozin e kallon Disa u dënohen për çkak gënjenshin dhe rejshin Disa u dënohen për çkak se serujtën derin e tyre dhe banën zinoj të qertë u dënua në var për çka kënjolosjes e tire me kamon dhe kredit pra e të qertë me prejtë shka i dënua që të dim në shkachet që, që të dënua mu prejtë shkachet që të dënua në var gjithashtu në kaartë në adithin e për nga meri se njërës shumica e njërës që dënua në var ashtë një vej për e litë po thot për nga meri nuk ka shumë eronë Amo ashtë eronë, që do të thotë, nuk ashtë eronë në sinin e njerëjut, mi po ashtë eronë të allahu, apo nuk aranë që të ruë është prejatinve, me gjitha ta ashtë eranë të përjetohet dënimi të tëre, ku shenë këtë divepra, të cilët janë të leta të mbromi nga ta, janë të rona në dënim, këto ashtë moskujdesja gjatë krirjes e nevojës. Gjatë kërirjes e nevojes Ka thonë për një amëri sallallalli sëllem Njerës dënohen për këto dishkace Njërë nga ta Ka loj për nga për një amëri O prajnë dëvarezave Dhe tha këta di banor të këtire dëvarezave Janë të dënu fort Për një vej për të let Tha një rasullallah Cila kjo vej për e let Që dënohen për ta fort të njani nga atire ka kri nevoje në rrugë. Kur ka kri nevoj, sam buluh, sam shef, për ke ashtë njani pre atinëve që e ka një dënim të vëmshëm, apo një transmitim ashtë. Njani kur ka kri nevoj, në kanë zitu, së shpastru mirë. Paratë për nga mere lau, fillimisht ndaloj të krijet nevoje në kam. E nëve që në ti, kur ka mundësi njeri të stërpiket, a dini vëlezër, Në ardhën djetar që të ashtjelojnë këtë hadith të për nga meritëllar Nga të reguan dhe thanë pëse këtë dënohen for Nga se këta nuk ojdesen gjatë kryrjes e nevojës E pas ta i shkojnë namaz, bojnë namaz A namozi që nuk ka pas tërti nuk pranoh Pra ku qonë kjo vepër, qonë mos pranimi në namozi Cila vepra që njeri pitot në varë sëpari për ta ashtë Namozin, nëse e kanë rregull, ka lën Allahu dhe pit për çdo veprë. Nëse sekon rregull namozin, nuk pitot për çdo veprat. Pra le të ndëgjojnë ato që agjerojnë dhe nuk falin namaz. Allahu nuk ta pranon agjerimin pa namaz. Allahu nuk e pranon agjerimin pa namaz. The Allahu Nuk e pranon në mozin pa pastërti dhe pa abdes Pra qelë si pranimit të në mozit është Pastërti Mos kujdesja dhe mos rrui që aprej Pikave të urinës Ash kak që nuk të pranohet në moz Mos pranimi në mozit E meriton dënimin e dhemshëm Pra dhe të kujdesmi për këta Dih E dita nga ato që i bon njërzit të dënonë në varë, është barë që e fjallë. Me bajt fjallë, përmi prishë muslimanët, është vepë për prej veprave që dënonë fortë në zja. A dini pëse? Nga se barë që e fjallë, i prishë njerëzë. Barë që e fjallë, i ban njerëzë të idhëro. Barë që e fjallë, I ban njërdhit që të derdhin gjakun e vlao të ti 5.000 pajtim e në fushën e pajtimit Kosovës Këto mes musliman Kësh i ka bon ato që të derdhin gjakin Dhe të arrin numri 5.000 belaja Adhbartja e fjallë Par këtë arsi e ka thonë për nga mërë Allah Laje dukhullull gjennet e lkatak Nuk ka për të hinë gjenet Aj që i bartë fjalët Me pages Apo papages Nuk ka për të si të hinë gjenet A i që i rritë fjalët Njërën i prej neve Thotë si e kam gjit E kam ni me vesht e mi tuk e thon E aj që i bajt Bartë fjalët E që i ka ni I thonë arabis të tatës të hinë gjenet Ndërsa ajë që i shton dhe i zbukoron, i thoj në ma, i rrit, fjal dhe i ban për të i prish musliman. E këndë gjoni pra hadithin e përgjame të Allah. Qilën pi që Allah ka me pitë njeri unë ditën e gjikimit se parë, për namozën. Pi që në ditë për gjakën. Ato që e ka ndër gjakën, Allah az dhe u gjellë mas pari i pitë, Për haka të njëni qetërin, është për gjakë. Nga se gjakën nuk e ki borën në patikë, gjakinë Allah të ka dhuru. Dhe ki gjakë është ma ishtrejtë të Allah, se sa qabja. Abdullah ibnë omerim, bëndë të vëfën qabë dhe qi qënë qabën dhe fatë. Ma dhamak, e adhëmëk, sa shpje shenjtë dhe madrish me jehë, Gjaku besimtarit të Allahu është ma i të shmuar dhe ma i shtrejtë. Dull njën i në trekë, e qitin pazar një robresh për të shqitë. Erë mishteriu i robreshës dhe i tha kjo robresh a ka dhe një behonë. Tha kjo as një behonë e se ka vetëm një. Tha i bardë vjallë. Apo në këtë gjuën modernë, shpionat bashkohorë, të cilat thonë se na nuk kjena shpionat, po na fjallë që një maj, pa i qitën ditë shkas t'i gnavlonë në barëtë. Par këtë arsie, këtë e ka një behane, tha se fjallë që një marë, tha kjo i barë të fjallë, sa problemë, në t'i barë, në gjëni shkëndu, tha kjo shkoj një ditë rjavë, mas ditë rjave, në të të të të të të të të të të të Shkoj të gruja ati borit dhe i tha Bërriot nuk ka të dasht Bërriot donë me të nda dhe me martu një një njëse qetër Tha pika e kuptu Tha kështu e kam një me veshte mi Qëtë nuk të ka përmen për mirë Tha po a ka dhe një zgjidhja tha po Tha ku të bere me flet Tha shko bemi një dikime Prej mjekërë sa ati Tha dhe inshalla unë i bajnë ma gjihë që nuk ka me qenë nëse më e dashur të ajse ti. Ta në regu, ta për dikime, une po t'i bi tri, e ndërsa më shkoj i të buri dhe i tha, ta gruja jo të adashuru me një burë të ujë, pa ata rruju, se kur t'bish me vlet, ka mundësime t'arë me t'minë, ta kush tha, tha une e kam hetu këtanë, e nëse nuk më besonë provojë, Po të bish me fletë ta banu se të kazonë gjumi dha dhe adhe këshire gruja jote që ka me bu Gruja e shkretë, ta e murë briskin që i tja prat një diktrikime prej me kresa ati Dhe i drejtoat për po shkon të burë Koro a frute a i me a murë një dikime, a ju qua e murë thikën dhe e mbihti grujen Pas e e miti grujen, erë familje e gruas e mitën burin, onë gjitën dikabile dhe u dergjaki A peshe ku të qonë barë që e fjallë Për ata kanë thonën Runë njëni hajdutëve të Cilët që avjedhin dashurin Ka thonë cilët që janë hajdutët Të cilët që avjedhin dashurin Janë barë që të fjallë Shpionët bashkohor Që anë një bela bashkohorën mesin e muslimanëve Të cilët thonë filoni ka thonë për ti që shtonë Shkonte a i thot Filoni ka thonë për ti që shtonë Ketri kështonë dhe kështonë me radhë I prish zemrat e muslimanëve I dhnonë muslimanët Dhe nkoa dhe derdhe e gjakut Ape e kuptove tash pëse A i që i bardë Thjallët Meritonë të dënoat në varë Me dënim të dhemshëm Për këtë asie erë një njëri Ta omer ibnë Abdulazizi dhe tha Filoni ka thonë për ti që shtonë Omar ibn Abdul Aziz i tha u filan, "Çish po ki çef me cilin aje trajtoi? A me atin që ka thon Allah, "In ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyinu." Nëse një fasik, një i shfrenum, një as se se ka thutë, Allahun ja bën i lën, verifikoni. Vërtetoni se sa fasik kanë kohën bashkohori këna. Ndërsa janë prej neve, thotë, "Jo, jo, mos e thotë." aj që i ma ka dhon lojimin i besoj ati, s'ka njeri ma të besushu, pra mërë edhe që këta për ima malik, ima malik, ndë gjoni me vëmengje, se edhe njeri nëse a besnik, flet për dikan keq nuk i pranur, për çka, aj që i bërt lojmet, nuk ka vetëm një kusht aj me pas, vetëm mu koni drej, ta ma mu pajtu me ti me drej, ndë gjoni ima malik, ima malik, tha kur kam riunen me dinë, Do gjoni këtë me vëmen Mendoj se nëse e mirë një vetë që këtë ta Prej mjo, prej mu, prej më ma malik Do që bojë do bi shumë dë njohë dhe në kira Ta i më malik Kur ka marën me dine 400 bur 400 bur I ka më rrinë me dine Kur kisha nevoj që Për dhe një lu që do ahë Që e kishë në dojë mos që Allah me më pranush ato, e dojë, Njërës besnika të drej Që vëllahi lutë që në më bëshin ditën Allah në të në më pranon të lutën Tha prej asë njonit s'kam transmitu asë një hadith Pse ja i mal malik Lutë që të tirë më pranush Pra besnika të drejt me kënë me Allah Tha asë një hadith se kam transmitu prej të tërë. Pseja i më melikës ju pranok këtë arivajit. Për çka thase ajë që transmiton i ka disa kusht. Kusht i partë të jeti drejt i diti të majën men. Ta kupton në arivajit. Tha ato ishin të drejt, a mo sa njërës të drejt i kena ta transmiton më abetin këtë ndryshë. O që ka thonë drishe, zritë pi kursiot, thotë ki thonë që shtu. Se kam një, bëse kursë kam thonë. Ta po po ki thonë, për po, pasë haru. Kër i këthe e shti, e shafë që ajsë ka kuptu. Pra ka njerës ka të drejt dhe të mirë, a mo ketë dhënti Allahu as dhe o gjelë si a ka thonë. Ketë dhënti Allahu si a ka thonë, sa njerës na i kena të drejt që nuk i besohat atërë. Për ketë aski Allahu ka thonë, Nëse ju vend dikush me lajme Verifikoni Vërte tonu Para se ti kafshoni dhe të Dëshpronu Para se që vin lajmet E të vërte tonu Se nuk kanë qenë të sakta Omer ibn Abdullazizi tha me këta jet Mune të veprojnë Apo me një jet që Njërën i prej neve thot I'mon men Aja Një mëtë mëtë dhëtë vetë me folë për para topi s'jallun, men t'i katë këfjellë pra ta omeri ibn Adalazizi tha për men e këfjellë t'it në dëgjonim tha omeri a këni për dëgëshirë të trajtojmë atë thon, Allahun, jetin, o, Muhammad, shtrojt, që i që ka thonë Allahun kërani këri me jetin thëla të të të të të të thëla të të të kulle halafin mehin o Muhammed mos ju në nështrojë të kujtë që i banë be shumë dhe është i poshtër të lejnë poshtër janë op hemazin me shahim binëmin në gjuhën e lo është i poshtër thot a i cili përgëjon muslimanët shrembëron muslimanët përqesh muslimanët dhe i banë vjallë pa me cilin a jetë të trajtoj o njerim që më ke pru këtë lajmë, tha më falë që e kurës këthena, dhe të më bënë më Allah, tha më kurës i barë t'i fjallë, tha e shko ka ke arë. Erë një njëri, njëni prej sultaneve të nërëdin Mahmud, të mbreti drejt, er i drejtë, erë dhe e përgojaj këtë podinën e shtaburin, një hoqë prej hoqë, Allah. Që ka i tha nërëdin Mahmud? Tha hëts Tha vëllak A i ka shumë më të mira për ata që e përgojor Tha dhe nëse është e vërtet Qa i e ka që këtë të lashë dhe që këtë behon Ti që apo poja përmen Tha i ka të mira sa so që oni Deti që pa pasërtin me qitën ta të retët dhe hupët Tha këshira o qi qanë vetën tonë Tha se si ti s'ket mira Sa ka Kotë podinë në i sëvori Tha valahi Edhe një her me marë me kësis Sa i lajme Tha do të të qifsh në redin Mahmudin kushan Edukoj dhe për misoj atan Pra le dhe të ndëshëm Telashat e prishës e musliman dhe ku janë Përgojimet Pra ta gjithashtu Prej dënimeve të varit Shka që të dënimi të varit Ashtë përgojimi besimtar Ndë gjënë e këta dith Ta përja meri sallallahu a.sallam Ta përja meri allahu kërë në gjitha miraj lart Ta kaloha pranë disa meshkujve Apo një pjesë të umetit tim Që thojt e tire i kishin për bakrit Shka banqin ato me thojt e tire Ta e gërvit që në fitirën dhe gjoksin Ta e pyta Gjibrilin a.sallam Dhe i thashja Gjibril Kosh janë këto që e dënojnë dhe e gërvishin, gërvishin fitirat e të tërë. Tha janë këto që bojnë i përgojojnë muslimanët, janë këto që i kanë përgoju muslimanët kër janë konë gjallë, pëse ti gërvishin fitirat dhe gjokësët. Ka thonë se me shkojtë të cilët i bartin fjallët, e njërzve i përngjajnë grave të cilët, Nuk mojnë të bojnë dorim Dhe ata të cilat Kër t'i ndodhe një musibet I gërvishin fitira dhe gjokësat e tjere Për këtë cilësie grave Për këtë arsie dhe Allahu azze o gjell Në këtë form I ban ato të dënor E treta prej shkaqe të dënon në var Vajtimi të gjallëve të vdekurin Thot për jameri sallallalli sallem I vdekurit dënor Nëse ato që janë gjallë E vajtoj I thojnë ki kë qenë kështu dhe kështu dhe kështu Në një transmitim Thotë Allah u i qonë dimelek E nga të smojnë E kafshojnë E pizkojnë këta dhe thojnë A vërtet ki qenë qështu A vërtet ki qenë qështu A vërtet i këna qëti me këta A vërtet dhe vërtet Në këtë formë tha e dënoat A i nëvarë Për çka këse përshë Ashtë bajtu apo Nuk kalon testament Nuk i kamzu antart e familës Qe këtë vdesin mos të bajtojnë Pra përshmeton për e kësti dënimi Aj që nuk ashtë razi Aj që ka porosit mos me bajtu Ndërsa me qajt për të vdekunin Ashtë rahmet Për nga merit sëllë Allah I vdic për nga merit Allah Gjali ti Ibrahimi Qajti për nga merit Allah Erdha Abdurrahman ibn Jaufi Thajar asur Allah A dhe ti po qanë A dhe ti për çanë Ti në ki thonë mësme çajt për të vdekurin Ka thonë për jam mëri Allah Që abdërahman Kja rahmet Kja rahmet Si një qonë qanë Zemra jonë piklot mërzitër Gjua jonë nuk shprej Dikë ka vetëm Allah që janë razi Dhe ne o Ibrahim O gjalim Mëndarjen tonë e jemi Të pikluar, të pikluar Të brengosur, të mërzitur Nuk ka probleme qajt, kja rahmet, si një dëshmonë që rahmet, ashë endaluar të vajtoj, të vdekurin, kja përmenmi, apo referata të i lezojmë të varezët, ka qenë dhe ka qenë, këto janë shkache që i vdekurit dë nolë për ta. Nuk lejot të besimtarit, të koka e ti të ketë referata, nuk lejot të besimtarit, të koka e ti të varri ti të ketë korora, nuk lejot besimtarit që ti ndërtojtë vërë ati që i ndërtojtë vërë dhe aj ka hesht aj është pajtu aj nuk i ka eduku dënot aj në vërë denis ati he këngur dënot në vërë ati që është ndërtu vërë ati që është krujtë pushon filonim ati që ja kanë maru me mërmer për rrëz aj dënot në vërë baban tanë se këndërru po ti e ke qu të vuje në vërë edhe dënot i vdekurin edhe ka për të ndënuar a i cilë e ka ndërtu këta në veprat të cilës të të mërshme që në dënoj në varë gjithashtu prej veprat që në kanan në ditët për nga merit Allah që të bojnë të dënoj është në varë ashtë vjedhja e plaqës e luftës apo në kohë në bashkohore vjedhja e pronës qoqërorë pra dënoj në varë njoni ashtë bohë depotetës për ditëra vite miliarder. Ketëri abo minister e ka ozërpu gjisat e tokave të muslimanëve me koroptimet të ndryshme, pra kë kanë modenu në varë. Këtë për e mire, lau, a i që e vjedh një plëmë tokë, një plëmë, shtatë ka tokë i varën ati në qafë, në ditën e kiametit kam i ba. Shtatë ka tokë i varën në qafë, Aj që mërë ploq ke luft Ishtë njëri Me për nga mërën Allah Dhe i qujtë në ratha ibnisej Ndë gjënjë vlezër Ishtë me për nga mërën Allah Me luft prej luftë Që për nga mërën Allah Në luftë në kajberi të prezentoj Edhe arni shi gjitë Dhe vdicke njëri Ta pranish me tha një lund Shkoj shihit të Allah Ta jo për nga mërë Allah Vë Allah i ka shku në zjarë Teja rasul Allah Tha nga se një palto Apo një lek e ka morën palej Tha i cili e merë Kjoft edhe një tojeve të kundrave Një toje të kundrave Nëse e merë prej proneve të muslimaneve A i do dënot me ta në varë Erdhen musliman dhe kush patë morë prej plaçkave të luftës Toje dhe ripat e nëllëve i këthim Ka se tha për jamere laot Këto dënohën në këtë formë Për çkak vjedhje se pasurisë qëqërorët Vjedhje se vakëfëve Vakëfët mos plasmi Vakëfët e kejtë këthen Vakëfët e muslimanëve nuk këthen Kuska dorë në vjedhje në vakëfëve Pra edhe të kenë kujdesle të e qindorë Edhe ato të cilët dëshirojshin një ditë prej ditëve Pra disa viteve dhe vea rezat e muslimanëve ti hekim A diçka dojshin disa vareze me i banë, dojshin me banë një kompleksh të madhë, një biznis me qelë në ta, pra na i vedhen pronat e të gjallëve dëshirojnë dhe të na i vedhen edhe kofonë në matë të të vdekurë. E pas taj ne even a thojnë shuni jo, banë mu që s'pedim, banë mu që s'pëshofme, a ndërsa ministrit, pazar lëkat kur danë, danë në ketë aspekt qëli ka mundësi, Me vjedhë ma shumë E përsa ajë që ja ka dhonë votën ashtë i fundit Që me ndotë për ta Nëse me ndotë pas 4 vitëve Në fushatët e zgjedeve Doke premtimi të ndryshme Kushe na e shovëmi Se gjengje e të mërshme Si muslimaneve Për çka kësë ndoshta Një dolar, një kokë njërjot nuk i ben Kujan këtë pare Kujan vakëfët Kujan tokët e muslimaneve Balë, ato janë të rejtë Janë avullu Apo ka dorë n Ndërsa pe nga meri Allah Thot në luftaj që ka prezentu Edhe ajtë të li ka prejetu Edhe të meri në shpatëve Banor i zjarëmit Banor i zjarë Dënot në dharë për çka Pa që e kalon krejt A dënot për krejt Pa që e kalon qërëve krejt A dënot krejt Pyteve të ntonë Kua ke nuk dorën të ntonë Anë venin të në, anë venin e huj Pyteve të ntonë qatë që pështinë barkun të anë, ashe jo që aqerëve, sa korruptimet të në qëditshme, njëra tuk e ponë të merë i madhë, e merë i shvetin me emë në hedijës, a nuk e din i shkreti, që qatë pare që e ka shtinë gjepin e vetë, qatë pare që e ka shtinë shpjen e vetë, ajo vëllahi është bën zjarë, do t'i bën zjarë i gjenemit, a i që kapdikë shëhitë, Që shahidit i, i pun shtatë ngroda, shtat dhurata, smundim i pa këto, a dini pse? Për një xhami njëon e Kavell. E Kavell për plaçkat e muslimanëve, e ka marr për pasurisë së muslimanëve. E ka marr në xhami. Dini ju, of leader, a dini që do ta fundon votën? A dini pse? Për çka se komisione, ku nda korrupsion i plot, para para me diumë dhe kamera. Sim simën kamerës. Diskutime për shka Për të ndera Diskutime të fillojnë të ndereve Ndërsa dini jonë Nga ka njoftu për nga mire Allah Ndërbjecoj e kushdoj Tja për kushdoj e Në varë vetës Në varë dënosh Për pasurin e hujt Qe e kishtin gjipin ten Për ata musimanet Ska nevoj me pas komisione Kondra korupcionit Për shka kse ato E kan lidhve e të nëti me Allah edhe ato e ka në frikë Allah. Gjithës në ashtu prej dënimeve në varë, si që tekëm dëndersin e kaluar, ashtë borgjiv lezër të ndërshëm. Borgjiv, ashtë prej shkacheve që të dëndon në varë. Tha përja mërë Allah, kër deshti me a ja falë gjenazën, tha kushdoje prej jush, tha lëtja fale, se Muhammedis sallallallisillem nuk ja falë gjenazën ati që ka borgjë. Ati që ka borxë, dhe, dhe s'e lan borxhin. Fjalë Peyamberit Allahu, "Ma'lul ghanizul." Ai të komun si me këtë borxhin dhe se kthe, azullum. Në çast, në minutë, në orë do gamun tu me këtë çoya. Par çka se çato or janë zullum. Sigon me pas pas zullum, ka thon Peyamberi Allahu, kush ban zullum në jonë, ka me përjetuar zullumë. Ka me përjetu dhe kanë mi orit zullumët në varë Për gëzohu, për ti që e ke morë për nevoj E ke pas do mëzdo shumë e inë borgë Dhe se ja ke më rriti me këthi borgën edhe pse i përpjek Vdiche, shkove të allahu Allahu ka premtu se ka me të la borgë Allahu jalan borgë, live borgën Ato që s'kanë pas mundësi me la borgën Dhe s'kanë hinë borç për loksuze Po kanë hinë borç për nevoj Pra këja din i orë Din i orë Ka asgjidhe për qdo kënë Ne lusim Allah në azdo gjell Që Allah o të në mbrojnë E prej këti në vepra Që në bojnë të dënomi më varë Si të shpëtojmë Apo cilë që në vepra Që në përgëzojnë dhe në shpëtojnë Nga të smerët e varët Se në arshëm Do të flasim janë disa vepra të bukura të le. Mërinat <tër> Allah. Nëse ne gjejmë në ata, ko... do të shkojmë në varr, do ta kalojmë stacionin e provës. <tër> Ban banor të xhenetit. dhe sabrin dhe sakrificën që e bënët e cilët jo dënoi në varr Subhanak Allahumma wa bihamdik